«Солодка перемога!» Вест сидів, тримаючи схрещені руки на луці сідла, і стуманіло дивився вглиб запилюженої долини. «Ми перемогли!» – сказав Пайк. Його голос не виражав жодних почуттів. Достото таким голосом він міг би сказати «ми програли». Досі стояли безживно повиснувши кілька пошарпаних знамен, Велике знамено самого Бетода зірвали і потоптали кіньми, і тепер його обідраний каркас стирчав під неприродним кутом над демлою курєви, що ще влягалося, наче дочасто обризані кістки. Гідний символ для раптового падіння короля північан. Полдер зупинив коня поряд із Вестом і благопристойно всміхнувся, глипуючи на це побоїще, наче шкільний вчитель, що глипує на впорядкований клас. «Які підсумки, генерал?» Втрати, здається, були чималі, сер, зокрема в наших передніх лавах, але ворог загалом був заскочений зненацька. Більша частина його найкращих військ вже була задіяна в атаці на фортецю. Коли наша кавалерія обернула їх навтіки, ми прогнали їх аж до стін, а їхній табір спустошили. Полдер наморщив носа, у нього від огиди затремтіли вуса. Кілька сот о тих діявольських шанках ми знищили мечами і набагато більше прогнали на пагорби на півночі. І я не сумніваюся, що їм геть не хотітиметься звідси повертатися. Ми влаштували північанам різанину, яка задовольнила б самого короля Казимира, а решта їх склали зброю. Полонених, за нашими оцінками, п'ять тисяч, сэр. Витодову армію остаточно розбито. «Розбито!» Він захохотів подівочому. «Ніхто не став би заперечувати, що ви, лорд маршали, сьогодні добре, гідно помстилися за смерть кронпринца Ладісли!» Вест ковтнув. «Звісно». Добре, гідно помстився. Зробити з наших північан приманку – це геніальний хід. Сміливий і рішучий маневр. Я вважаю і завжди вважатиму за честь зіграти в цьому невеличку роль. Знаменитий день для армії Союзу. Маршал Бур пишався би нами, якби це бачив. Вест ніколи в житті не сподівався дістати похвалу від генерала Полдера. Та тепер, коли ця знаменна мить настала, зрозумів, що не може нею потішитися. Він не здійснив жодного героїчного вчинку. Не ризикував власним життям, не зробив нічого, тільки віддав наказ атакувати. Він потерпав від натертих сідлом садин і крайньої втоми. Ще лап у нього нила, бо він увесь час стурбовано зціплював зуби. Навіть говорити було непросто. «Би тут є серед мертвих чи полонених?» «Не можу сказати, хто саме є серед полонених, сер. Можливо, він у наших північних союзників?» Полдер нервово реготнув. «Якщо це так, сумніваюся, що він надовго залишиться з нами». «А ви, маршала? А ви, сержанти Пайку?» Він усміхнувся на весь рот, різко провівши пальцем по черву і цокнувши язиком. «Чого тут думати? На нього чекає кривавий хрест. Хіба не так чинять ці дикуни?» «Кривавий хрест, правильно?» Вест не бачив, що в цьому кумедного. «Подбайте про те, щоб нашим полоненим дали їжі і води, а пораненим серед них не дали посильну допомогу. Ми, переможці, маємо бути милостивими». Йому здавалося, що так і має говорити полководець після бою. «Цілком слушно, мій лорд-маршале». Полдер Хватсько віддав честь, удаючи із себе еталон покірного підлеглого, а тоді повернув свого коня в бік і, пришпоривши його, подався геть. Вест зліз із коня, зібрався на мить і поплентався вздовж долини пішки. Пайк пішов за ним, оголивши меч. «Обережність зайвої не буває, сир», – зауважив він. «Ні», – буркнув Вест, – «мабуть, ні». Довгий схил був усіяний людьми, живими і мертвими. Трупи вершників із Союзу лежали там, де попадали. Хірурги з закривавленими руками і похмурими обличчями доглядали поранених. Дехто сидів і ридав, можливо, над полеглими товаришами. Дехто отетеріло глипав на власні рани. Ще хтось завивав і булькав, голосно вимагав допомоги чи води. Хтось інший мчав до них із допомогою чи водою. Останні акти милосердя для тих, хто помирав. Уздовж долини, попід скельною стіною, крокувала довго процесія понорих полонених під уважним наглядом кінних вояків Союзу. Неподалік лежали безладні трупи з здайної зброї, гори кольчуг, стоси розмальованих щедів. Вест поволі пробрався крізь колишній табор Бетода, що за якісь півгодини люті перетворився на велику купу сміття, розкиданого по голому камінню та твердій землі. Покорчені тіла людей і коней перемішалися з розтоптаними каркасами наметів, порваною і розтягнутою парусиною, розбитими бочками, поламаними скринями, начиннім для готування їжі, латання і бою. Усе це було втоптано у збурену багнюку і усіяно брудними слідами копит і чобіт. Посеред усього цього хаосу траплялися несподівані острівціх спокою, де, здавалося, все лишилося неторканим, таким, яким, певне, і було, перш ніж Вест віддав наказ атакувати. Над багатим, що тліло, досі висів казанок, а в ньому булькав суп. Кілька списів були охайно складені у купу поряд із табуретом і гострильним каменем, готові до заточування. Лежали правильним трикутником три скатки з постільними речами. У головах кожної були гарно складені ковдри. Все в них було охайно і упорядковане, якщо не брати до уваги, що на них розвалився чоловік, а вміст його розтрощеного черпа розбризкався по блідій вовні. Неподалік стояв коліньми в багнюці офіцер Союзу, який тримав в руках іншого офіцера. Вестові раптом стало боляче від опізнання. На колінах стояв його давній друг лейтенант Брінт. Безвільно лежав його давній друг лейтенант Каспа. Вест чомусь відчув сильне, майже непереборне бажання відійти, піднятися схилом, не зупиняючись і вдати, ніби він їх не побачив. Довелося пересилити себе, щоб підійти до них. Рот у нього наповнився кислою слиною. Брінд підвів погляд. Його бліде лице було залите сльозами. «Стріла!» – прошепотів він. «Просто випадковість, він навіть шпагу не встиг витягнути». «Не потоланило!» – буркнув Пайк. «Не потоланило!» Вест поглянув униз. «Справді, не потоланило!» Він якраз розгладів зламану стрілу на краю каспиної бороди під підборіднім, але крові було напрочуд мало. Майже не було якихось відмітин. Трохи грязюки на одному рукаві форми та й усе. Хоча очі Каспи, по суті, просто скосилися і дивилися в порожнечу, Вест не міг позбутися відчуття, що вони дивляться просто йому в вічі. Густа Каспи були сердито скривлені, а брови звинувачувально супилися. Вестові мало не захотілося впіймати його на цьому, поцікавитися, що він хоче сказати, а тоді довелося нагадати собі, що Каспа мертвий. Тоді й треба послати в листа, пробурмотів Вест перебираючи пальцями, його рідним. Брінт згорьована шморгнув носом. Вести це чомусь відверто розлютило. «Так, листа!» «Так, сержанти Пайко, за мною!» Вест не міг устояти там більше ні хвилини. Він відвернувся від друзів, живого і мертвого, і покрокував уздовж долини, всіляко стараючись не зациклюватися на тому, що якби він не віддав наказу атакувати, один із найприємніших і найменш шкідливих його знайомих досі був би живий. Мабуть, неможливо бути лідером без певної жорстокості. Однак жорстокість – це не завжди просто. Вони з Пайком незграбно подолали розчавлений земляний вал і затоптаний окоп. Долина невпимно вужчала, з обох боків насували високі кам'яні кручі. Тут трупів було більше – північан, дикунів з Дунбрика та Ішанка теж. Посічена місцевість була щедро не мивсіяна. Тепер в було видно стіну фортеці, звичайний замшилий горобок на місцевості, довкола підніжжя, якого теж була розсипана смерть. «І вони протрималися тут сім днів?» – пробурмотів Пайк. «Виходить, що так». Єдиним входом там була груба арка посередині стіни. Ворота з неї були зірвані і лежали розбиті. У ній виднілося щось схоже на три дивні силуети. Опинившись ближче, Вест не без бентеги зрозумів, що це таке. На стіні висіли мертві, підвішені за шиє троє чоловіків. Їхні обм'яклі ноги в чоботях злегка погойдувалися приблизно на висоті людських грудей. Довкола тих воріт зібралася юрба похморих північан, які не без задоволення глипали на ці підвішені трупи. Коли Вест і Пайк підійшли ближче, один жорстоко посміхнувся. «Оце так! Це ж мій давній друзя – сказав Чорний Доу. «Спізнився, ж, ти, хлопчик завжди ворушився повільно. Виникли певні труднощі. Маршал Бур мертвий. Бо з'єднався з землею, так? Що ж, принаймні він у гарній компанії. За останні дні це сталося з багатьма хорошими людьми. Хто тепер у вас отаманом?» Вест протяжно вдихнув. Я... Доу засміявся, а Вест подивився, як він сміється, і відчув, що його трішечки нудить. «Великий отаман лютий, ти диви!» Доу випростався і спородіював прийняти в союзи вітання, тим часом як трупи за ним поволі крутилися сюди-туди. «Познайомся із моїми друзями, вони всі теж великі цебе. Оце от Крендель Кривавець. Бився за бетода, хто зна відколи». Він цягнув угору, штовхнув одне з тіл, а тоді подивився, як воно гойдається вперед-назад. «Оце от Білобок». І ніхто ніде не вмів краще вбивати людей і красти в них землю. Тоді Дов штовхнув наступного так, що той закрутився в один бік, попри обм'яклі мляві кінцівки. А ось дрібнокост. Ніколи в житті не вішав суворішого засранця. Цей останній з повішених був поробаний мало не на фарш. Його обладунки з скарбованим золотом були побиті і пом'яті. На грудях зяяла велика рана, а розпущене сиве волосся було залите кров'ю. Одна нога була відтята, нижче коліна, а на землі під ним віднілася пляма засохлої крові. «Що з ним сталося?» – запитав Вест. «І з дрібнокостом?» – серед присутніх був великий гладкий горянин крамок і Іфаїл. «Його перетяли в бою, коли він бився до останньої людини. Гонечки!» «Так, справді», – підтвердив Дов і усміхнувся Вестові ще ширше, ніж зазвичай. «Але це, по-моєму, не причина не повісити його тепер». Крамок розсміявся. Не причина. Тоді всміхнувся, поглянувши на три тіла, що невпинно оберталися під рипіння мотозок. Гарно вони там висять, геж, кажуть, найкрасивіше видовище на світі це гойдання повішеного. Хто каже? запитав Вест. Крамок становив великими плечима. Люди. Люди, так? Вест проковтнув нудоту і проштовхався між повішених тіл до фортеці. Явно якісь кровожерливі. Шукач іще раз випив із фляги, він уже добряче п'янів. «Ну, гаразд, зробімо це!» Він скривився, коли мовчуно стромив голку, вишкірив зуби і засичав них. До пульсації глухого болю додалося незле поколювання і неприємне відчуття. Голка проколола шкіру, протягнувши за собою нитку, і шукачева рука почала палати дедалі сильніше. Він зробив іще один добрячий ковток, захитавшись уперед-назад, але це не допомогло. «От лайно!» – процедів він. «От лайно! Лайно!» Мовчун поглянув на нього. «Тоді не дивись!» – Шукач повернув голову. Йому відразу впало в око форма Союзу. Червона тканина посеред безмежної брунатної грізюки. «Лютий!» – прокричав Шукач, відчуваючи, що широко всміхається попри біль. «Радий, що ти прорвався! Справді радий! Краще прийти пізно, ніж не прийти взагалі!» «З цим геть не посперечаєшся, це правда!» Вест наступлено поглянув на мовчуна, який зашивав йому руку. «Тебе все гаразд?» «Ну, сам знаєш, Тул загинув». «Загинув?» – витріщився на шукача Вест. «Як?» «Це ж бій, хіба ні? Убивати людей – це ж суть у цієї сієї хуйні!» Він помахав флягою, обводячи все довкола. «Я сидів отут і думав, що міг би зробити інакше!» Не дати йому спуститися зі сходів чи зійти разом із ним, щоб його постерегти. Завалити небо, думав про всяку дурню, від якої не було користі ні мертвим, ні живим. Однак, я, здається, не можу не думати. Вес нахмурився, опустивши погляд на розітну тубору з нами землю. Можливо, це гра без переможців. Ой, блядь! Загарчав шукач, коли голка знову вколола йому перед і викинув порожню флягу. Та поскакала геть. «Та в цьому єбучому ділі взагалі немає переможців. Як на мене, все це!» Мовчон витягнув ножа і перерізав нитку. «Повержи пальцями!» Коли Шукач стиснув кулак, його рука запалала аж до плеча. Проте він таки зімкнув пальці, загарчавши від болю, коли вони міцно стиснулися. «Наче б то все гаразд», – сказав Мовчон. «Тобі пощастило!» Шукач із нещасним виглядом подивився на побоїще. То це такий він, талан. Я часто про це думав, мовчан знизав плечима і відірвав шматок тканини для пов'язки. Би то до вас, шукач поглянув на веста, роззявивши рота. А хіба він не у вас? Полонених у нас багато, то його серед них не було. Шукач повернув голову і загидою сплюнув у багно. Ні його відьми, ні його страховидла, ні котрогось із його надутих синочків, щоб я так жив. Гадаю, вони чим скачуть до Карлеона. Більш ніж ймовірно. Гадаю, він спробує зібрати нові сили, знайти нових союзників і підготуватися до облоги. Не здивувався б цьому. Треба буде піти за ним щойно, розберемося з полоненими. Шукача раптом накрила хвилою без безнадії, такою сильною, що вона мало не збила його з ніг. Ради мертвих би тот вирвався. Він засміявся, а за мить відчув, як очі щіпає від сліз. «Це коли-небудь закінчиться!» Мовчу настоточний перев'язав рану і міцно зав'язав бинт. «Ти все!» Шукач поглянув на нього. «Я все?» «Починаю думати, що все для мене ніколи не настане!» Він простягнув руку. «Лютий, чуєш? Допоможи підвестися! Мені ще друга треба поховати!» Поки сонце сідало, ледве визираючи з-за вершин гір і з золотячий золотячих краї хмар, вони поклали тула в землю. Погода була гарна, якраз для похорону хорошої людини. Вони скупчилися довкола могили, тим часом ховали багато кого ще, але Тула любили так, як не любили більше нікого, тож юрба зібралася чимало. А втім, довкола Логіна була прогалена. Порожнеча завширшки з одну людину. Ця порожнеча оточувала його за старих часів, там не наважувався стояти ніхто. Логін аж ніяк не ставив цього людям на карму. Він і сам утік би від себе, як би міг. «Хто хоче висловитися?» – запитав шукач і поглянув на кожного по черзі. Логін опустив погляд на свої ноги, не в змозі навіть поглянути йому в очі, а тим паче хоч щось сказати. Він не знав до стоти, що сталося під час бою, проте міг здогадатися. Непогано здогадатися за тим, що таки пам'ятав. Логін швидко розвернувся, облизуючи розсічені губи. Та якщо хтось інший і здогадався, то тримав це при собі. «Ніхто нічого не скаже!» Перепитав шукач, йому урвався голос. Ну тоді може мені щось пизданути. Уперед вийшов Чорний Доу. Поволі оглянув присутніх, особливо довго він здавалося, глипав на Логіна. Та це найпевніше йому просто привіділося через тривоги. «Тул дуру грозова хмара», – проказав Доу, – «воз'єднався з землею. Знають мертві, ми з ним не завжди бачили все однаково. Не часто в чомусь погоджувались, але в цьому...» Може, був винен я сам, бо я і в найкращі часи клятий скандаліст. Тепер я, мабуть, про це шкодую, хоч тепер уже і пізно. Він судом вдихнув. Тул Дуру. Його ім'я на півночі знав кожен, і кожен навіть серед ворогів вимовляв його з повагою. Він був із тих, мабуть, із тих, хто дає надію. Із тих, хто дає надію. Хочете сили, так? Хочете відваги, хочете, щоб усе робилося правильно, як годиться по-старому? Він кивнув нас, щой, на щойно перекопану землю. Ось тут дорога розова хмара. Іншого, блять, чекати не треба. Тепер, коли його не стало, я змалів, і ви всі теж. Доу розвернувся і, опустивши голову, побрів геть, від могили в сутінки. Ми всі змаліли, пробурмотів шукач. І з сльозами на очах, дивлячись на землю. Гарно сказано. Усі присутні, усі, хто стояв довкола могили, здавалися зламаними. Вест, його людина, Пайк, дрижак, навіть мовчун. Усі. Логінові хотілося відчути те саме, що й вони. Хотілося заридати, бо ж померла хороша людина, бо ж, можливо, до цього спричинився саме він, от тільки сльози ніяк не з'являлися. Він насуплено поглянув на не перекопану землю, тим часом як сонце опускалося з гори, і фортеця у високогір'ї потемніла. І відчув менше, ніж нічого. Якщо хочеш остановитися, треба залишатись у нових місцях. Займатися чимось новим з тими, хто тебе досі не знав. Хіба можна бути не таким, як раніше, повернувшись до старого життя? Треба дивитися реально на речі. Він уже погрався у зміни, та все це була брехня. Розпізнати таку брехню найважче, таку, яку обманюєш сам себе. Він – кривава дев'ятка. Це факт, і хай як він крутитиметься, прочатиметься і хотітиме бути якимось іншим, від цього не втекти. Логіну хотілося, щоб це його зачіпало. Проте кривава дев'ятку не зачіпає нічого.